פרק כ"ו: וייקחו כל עם יהודה את עוזיהו והוא בן שש שנה וימליכו אותו תחת אביו אמציהו הוא בנה את אלות וישיביה ליהודה אחרי שכב המלך עם אבותיו בן שש שנה עוזיהו ומולכו וחמישים ושתיים שנה מלך בירושלים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 ויהי לעוזיהו חיל עושה מלחמה, יוצאי צבא לגדוד במספר פקודתם ביד יעיאל הסופר ומעשיהו השוטר על יד חנניהו משרי המלך. כל מספר ראשי האבות לגיבורי חיל, אלפיים ושש מאות, ועל ידם חיל צבא שלוש מאות אלף ושבעת אלפים וחמש מאות עושה מלחמה בכוח חיל לעזור למלך על האויב. ויחן להם עוזיהו לכל הצבא מגינים ורמחים וכובעים ושריונות וקשתות ולאבני כלעים. ויעש בירושלים חשבונות מה השבט חושב ‫להיות על המגדלים ועל הפינות, ‫לראו בחיצים ובאבנים גדולות, ‫ויצא שמו עד למרחוק, ‫כי הפליא להיעזר עד כי חזק. ‫וכחזקתו גבה ליבו עד להשחית, ‫וימעל באדוני אלוהיו, ‫ויבוא אל היכל אדוני להקטיר ‫על מזבח הקטורת.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 וישכב עוזיהו עם אבותיו, ויקברו אותו עם אבותיו בשדה הקבורה אשר למלכים, כי אמרו מצורע הוא, וימלוך יותם בנו תחתיו.